și în cer și pe pământ, el și sfânt. După cunoscuta melodie, urmează, așa cum cei mai mulți din ascultătorii noștri deja cunosc, un program al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții și anume programul numărul 77. În cadrul acestui program ne întâlnim din nou cu meditațiile preotului Niculiță, care, prin călăuzirea lui Dumnezeu, a întocmit pentru noi un bogat mănânc de explicații pe marginea fiecărui verset a Noului Testament. Aceste explicații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programei de 30 de minute de maniera celui de astăzi. Mai înainte de aceasta, haideți să ne pregătim să ascultăm o nouă secvență din mișcătoarea istorisire a scriitoarei Cristina Roy, sub titlul Argatul. Copiii ascultau, așadar erau mai ochi și urechi la povestea lui Nenea Metod. Cu ocazia lecțiunii precedente am aflat, cum rândunelele, întâlnind în calea lor un vapor, s-au lăsat jos și ce frumos se odihneau unele după altele pe vapor. Și, spunea nenea Metod, că după ce s-au odihnit unele s-au așezat altele, apoi altele, până când s-au odihnit toate. Dar încă o furtună a mai rărit oștirea de păsări. Rândunelelor li se părea că nu mai pot, că o să moară toate. Nu murim! au strigat conducătoarele albe. Să credem numai și să ascultăm, Dumnezeu o să ne întărească. Pământ, pământ, a strigat dintr-o dată prima mie. Întreaga oștire jubila. păsările și-au adunat ultimile puteri și în afară de acelea care în ultima clipă și-au pierdut credința și nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu și pierzându-și astfel puterea au căzut și au murit chiar aproape de țărmul Europei, toate celelalte au atins pământul și și-au întins aripile pentru un lung și bine meritat popas. Când s-au mai întrebat și înviorat puțin, au ținut o adunare. Au început cu rugăciune și cu un înălțător cântec de mulțumire bunului lor creator care le-a ajutat într-un chip atât de minunat. Apoi le aștepta iarăși o muncă și sfătuire importantă. Până aici zburaseră toate împreună dar acum au fost repartizate. Fiecare rândunică a trebuit să comunice locul ei de naștere. Erau acolo rândunele din Anglia, Franța, Germania, Rusia, Italia, Austria, Ungaria și printre acestea erau și rândunele boiemiene și slovace. Au fost repartizate mai întâi după țări, apoi pe ținuturi și, în final, pe orașe și sate. Au mulțumit cu toate conducătoarelor cenușii și-au mai însușit și îndemnul ca ajunse acasă să se instaleze cu multă veselie și să vestească oamenilor vara. Și-au luat rămas bun și zburau acum fiecare în lumea largă. În zbor își strigau În încotro, la Petersburg, la Moscova și voi încotro, la Paris și noi la Praga, noi la Viena. Noi la Roma! Zburați! Zburați cu Dumnezeul vostru! Zburați cu Domnul Dumnezeu!" După ce s-au despărțit una de alta și s-au alăturat celor care se îndreptau spre ținuturi apropiate, rândunelele boiemiene au început o discuție cu cele slovace. Încotro mergeți voi! Noi la Viena! Și unde locuiți acolo?" Noi ne-am făcut cuibul la biserica votivă. Biserica aceasta a fost clădită spre pomenirea faptului că un om rău a vrut odată să o moare pe împărat și Dumnezeu nu l-a lăsat. De fapt, oamenii nu ne privesc prea bine că avem cuibul acolo, dar noi l-am întrebat pe Domnul dacă avem voie și el a spus da. Așa că acum locuim acolo, iar cele de lângă noi locuiesc acolo, sus, pe turnul lui Ștefan. Dar voi de unde sunteți? Noi locuim în Praga, noi adică la Castelul Regilor Boemiei și la Biserica Sfântul Veit. Adesea ne-am gândit că ar trebui să le ajutăm oamenilor să termine odată cu biserica. Ei lucrează la ea de mai bine de o de ani. Noi mergem la Trâncin. unde e asta? Ah, în Vacta. Și noi la Budapesta. Acolo se trăiește bine, căci pe malul Dunării sunt multe muște. Locuiți, poate, în cetatea Sobei? O, nu! Acolo ar fi prea trist pentru noi. Dar voi de unde sunteți? Noi suntem din sate și locuim aproape împreună. Trebuie doar să zburăm peste un deal ca să fim la oaltă. În sfârșit, uite ce, aici, granița, trebuie să ne despărțim. Dumnezeu să vă însoțească! Așa au venit rândunelele din Africa, peste marea cea întinsă, fiecare în ținutul, în orașul și în satul ei. Da, fiecare în cuibul ei propriu. Ele au venit în satul nostru, în casele noastre. Ele au venit cu mare bucurie și noi le salutăm cu aceeași bucurie. Au venit rândunelele, vara e aproape. Ei, copii, iată, așa au ajuns rândunelele acasă în cheie metod. Dar, ascultați, dragii mei, voi cum veți ajunge odată acasă? Sau credeți că sunteți deja acasă și că rămâneți aici până în veșnicie? Oh, nu, copii! Iubiți ascultători, lăsându-l acum pe Nenea Metod să se întreține cu copiii, cu ocazia programului viitor vom afla despre cele ce au mai vorbit, haideți să ne punem și noi aceeași întrebare. Eu, dar tu. Vom rămâne noi pe pământul acesta o veșnicie nesfârșită? Știm bine, mult prea bine, fiecare dintre noi că nu, ci vom pleca în curând de pe meleagurile acestui pământ blestemat. Dar unde? Bună întrebare și pusă la timp acum, căci acum și aici pe pământ se poate face încă alegerea. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru ceresc, lasă-tu un duh puternic de cercetare peste toți ascultătorii acestui mesaj, cărora să nu le dai pace decât în momentul în care au aflat vestea minunată, că își vor, vor putea petrece veșnicia în locul cu verdeață, dacă fac această alegere acum și aici cât sunt încă pe pământ. Amin. Omule ce arată ce-ți privea, Iisus bate azi în altă plac. Ușa ininitului să-i deschis, cer un trectuoase să le cuprins. Caută-l pe Dumnezeu cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe Iubiți ascultători, haideți acum să ne îndreptăm către Cuvântul lui Dumnezeu și anume să citim versetul 25 din Matei capitolul 9, unde ni se vorbește despre minunea învierii fetiței fruntașului sinagogii. Versetul ne spune deci, după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înăuntru. Inima omului este ca o teacă. Nu pot încăpea în ea două iubiri. Nu poate încăpea iubirea de lume împreună cu iubirea de Dumnezeu sau iubirea de pământ împreună cu iubirea de cer. Nu pot sta împreună în același loc, în aceeași inimă, iubirea cuvântului lui Dumnezeu împreună cu iubirea cuvântului omului. Inima sfințită este atât de largă încât poate cuprinde în ea cerul nesfârșit și atât de strâmtă, că n-ar mai putea încăpea în ea un atom de pământ. Câtă vreme o fărâmă de pământ rămâne înăuntru, cerul stă afară. Câtă vreme groata gândurilor mele firești sunt înăuntru inimii, Isus stă afară. De aceea el a zis, Întâi, de fapt, el a scos gloata afară și apoi a intrat înăuntru. El vrea ori tot, ori nimic. Măturați afară aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, scrie la 1 Corinteni 5 cu 7. Măturați cu grijă cămara inimii de toate planurile voastre, de toate prieteniile voastre firești, de toate dorințele voastre pământești, voi, noi, toți cei care vrem să primim taina adevărului, să măturăm groata duhurilor străine din noi ca să poată intra Isus. El stă la ușă. Îndată ce vede că inima s-a golit, intră înăuntru. Când intră El, nu mai am loc eu. Euul meu trebuie să devină El. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine Spune cuvântul la Galateni 2 cu 20. Suprema aspirație a unui credincios, spune Omar Khayyam, este să-și piardă identitatea și așa va câștiga viața spirituală. Sfântul Jalalu, un sfânt dintre musulmani, în cartea sa Mesnevi, spune următoarea parabolă. Citez. Credinciosul a bătut în poarta divinității și un glas dinăuntru întrebă Cine e acolo? Credinciosul răspunse: Eu sunt. Și glasul a zis: Această casă nu poate să ne adăpostească pe amândoi, pe tine și pe mine. Și poarta a rămas închisă. Atunci, Credinciosul s-a retras în pădure și s-a rugat în singurătate postin. După un an, s-a întors și a bătut din nou la aceeași poartă și, din nou, glasul întrebă: Cine e acolo? La care Credinciosul răspunse: tu ești. Atunci poarta s-a deschis și a intrat. În casa adevărului, iubiți creștini, nu e loc decât pentru adevăr. Dacă vreau să intru în lăuntru, trebuie ca eu însumi să mă fac una cu adevărul, să devin adevăr, să mă contopesc cu adevărul. În locul unde stă Isus, nu mai este loc pentru altcineva. Dacă vreau ca El să fie în mine, trebuie să scot toată gloata afară, să mă scot pe mine însumi, adică toate părerile și concepțiile mele personale și abia atunci toată splendoarea cerului, toată frumusețea și lumina adevărului mă va umple. Căci unde este Iisus, este cerul, este adevărul. Inima mea poate deveni un cer numai atunci când orice fărâmă de pământ este scoasă afară, adică atunci când primesc în mod conștient și cu totul deliberat voia lui Dumnezeu în viața mea. După ce a fost scoasă groata afară, spune versetul, Iisus a intrat înăuntru și când dintre el intră cu cerul său, cu adevărul său, cu dragostea, cu pacea sa, unde intră el, totul se preface în lumină, pace și cerească bucurie. În versetul următor, la versetul 26, citim că s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. A învia un mort este una din cele mai mari minuni și nu poate rămâne ascunsă. Atât prietenii cât și dușmanii mortului sunt curioși să-l vadă. Tot așa este și cu cel înviat din moartea păcatului. Îndată ce am viat, se duce vestea în toate împrejurimile. Lucrarea pe care o face Domnul Iisus într-o inimă nu poate rămâne ascunsă. Viața și lumina nu pot fi tăinuite în tărâmul întunericului și al morții. Credinciosul care nu este cunoscut în societate ca om credincios, nu este credincios cu adevărat. Dacă Domnul Iisus a făcut minunea învierii în viața ta, tu nu poți rămâne ascuns. Se interesează de tine și prietenii, și dușmanii, și îngerii, și dracii, dar fi fericit, acesta este semnul că tu ești fiul veșniciei." Nu numai despre cel înviat se duce vestea, ci și despre cel care l-a înviat. Domnul Iisus era în atenția tuturor în urma învierii fiicei lui air. Mulți l-au urmat ascultându-i învățăturile, mulți au devenit ucenicii Lui, mulți au aflat calea mântuirii datorită acestei minuni. Ce mărturie puternică depune un înviat din moartea păcatului pentru Domnul Isus care l-a înviat. El atrage în jurul său curioși, dar dintre ei, unii se hotărăs pentru a urma, pentru a fi și ei înviați în duhovnicește. Dragul meu, ești și tu un înviat de Domnul Isus din moartea păcatului? Adică, mort față de păcat și viu pentru sfințenie și neprihănire? Ci s-a dus și ție vestea în tot ținutul? Atragi tu prin felul tău nou de viață pe alții la Domnul Isus? Ține seama că a primi o învățătură, o teorie religioasă sau a fi înviat din păcat sunt lucruri totalmente deosebite. Numai dacă ești născut cu adevărat din Dumnezeu și ai viața Lui, poți aduce și pe alții la El. Urmărindu-L pe Domnul Isus în lucrarea Lui, aflăm din versetul următor 27 de la Matei 9 că atunci când a plecat de acolo, s-au luat după El doi orbi care strigau și ziceau Ai milă de noi, Fiul lui David! Fericiți sunt orbii care se iau după Isus.” Ei totdeauna vor primi vedere. Nenorociți sunt orbii care se au după alți orbi. Ei totdeauna vor cădea în groapă, cum scrie la Matei 15 cu 14. Sunt două feluri de orbi. Unii se dau drept călăuze, necunoscându-se nici pe ei și cu atât mai puțin pe alții, iar ceilalți care cermilă și capătă vederea pentru ei și viață folositoare pentru cei din jurul lor. Acești doi orbi despre care amintește Evanghelia, aici, s-au unit în suferința lor și așa au strigat către Domnul. Dacă atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din necazurile lui, cum spune Psalmul 34, cu 6, când se unesc doi sau mai mulți nenorociți, cu atât mai mult vor fi auziți, cum scrie Matei 18, cu 19. În versetul de mai sus e vorba de prima asociere a celor ce au nevoie de milă. Ei nu cer vindecare, ci milă, indiferent cum s-ar manifesta aceasta. Ajutor material, vindecarea, ușurarea din viața grea. Nici în versetul 28 nu întreabă Domnul de vindecare. El nu le rezolvă problemele vieții, ci le deschide ochii ca să și le poată rezolva ei. Aceasta o face oricui are credință. Când vii la Domnul Isus cu starea ta grea, cu orbia ta, lasă-l pe el să aleagă rezolvarea acestei probleme. Nu-i propune tu, femei aceea sau cealaltă. Orbii i-au spus doar atât, ai milă de noi. Și Domnul i-a ajutat cu binele suprem, le-a deschis ochii. El totdeauna dă ajutorul lui cel mai substanțial. Dacă e nevoie de vindecare, dă vindecarea. Dacă e nevoie ca boala să rămână și ea apoi să aducă moarte, nu intervine pentru boală, ci va interveni după ce a intrat moartea, aducând învierea, cum a fost cazul lui Lazar din Ioanul 11. Un lucru trebuie bine știut. Cine vine la Domnul Isus cerându-i ajutor, nu pleacă neajutat. De la el nu trimite cu mâna goală pe nimeni, dar trebuie să învățăm să ne supunem voii lui și să ne încredem puternic în el, uitându-ne nu la ce vedem, ci la el și la făgăduința lui. Orbi aceștia au primit vederea pentru că s-au luat după Iisus. Oricine se ia după Isus primește și viață, și vedere, și fericire dar oricine se ia după un om, oricât de sfânt ar fi, rămâne mai departe în orbia lui. Numai în cazul când omul este ca și Sfântul Apostol Pavel și spune ca el, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, așa cum scrie la 1 Corinteni 11. Dar pe Pavel îl credem pentru că această a lui, această poruncă, acest îndemn lui, este sfințit prin Duhul Sfânt, care a călăuzit, care a inspirat cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Oricine altcineva, însă, nu ne poate cere așa ceva, și dacă ne cere, putem să lăsăm liniștiți să ceară. Noi vom alege drept călăuză cuvântul scris al lui Dumnezeu. Când Domnul ți-a deschis ochii. Nu mai e nevoie de călăuză și nici să spună altul unu și altul culoarea aceasta este așa sau așa, ci tu singur îți dai seama de tot ce este în jurul tău pentru că ai vedere. În versetul următor la versetul 28 citim că, după ce a intrat în casă, orbii au venit la Isus și Isus le-a zis, credeți voi că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Faptul că Domnul Iisus nu i-a vindecat pe orbi în timp ce mergea pe drum, ci i-a dus până acasă, a vrut să arate mulțimii și mai ales celor ce murmurau că el nu se grăbește să facă minuni pentru ca în felul acesta să-și atragă slavă. Înțelepciunea lui a înlăturat orice posibilități de acuzare. A vrut apoi să încerce statornicia credinței orbilor. De multe ori Domnul nu ne răspunde îndată la rugăciunile noastre, ci ne lasă un timp să mai stăruim în rugăciune, adâncind în felul acesta credința în suflet și silindu-ne să stăm mai mult în anturajul său. Nimic nu-ți face mai mult bine ca faptul că stai în anturajul Domnului chiar când nu-i vorbești nimic, chiar când nu-ți vorbește El nimic. Despre cei doi orbi care au mers împreună cu Domnul pe același drum până la casa unde a intrat el, nu ni se spune că ar mai fi vorbit vreun cuvânt, ci doar atât, că au mers după el. Pentru cei care au credință, ființa Domnului îi liniștește, îi umple de pace și fericire, chiar când nu le spune și nu le face nimic. Din el, din Hristos, țâșnesc puteri tainice care fac bine celor din jur. Orbii s-au simțit fericiți înainte de a le da vederea, de aceea l-au urmat liniștiți fără a mai repeta rugăciunea lor. Fericit este sufletul care merge cu Isus pe același drum. Chiar orb fiind, are mai multă siguranță decât cel care are vedere, dar merge pe un alt drum fără Isus. Prezența lui Hristos dă fericirea adevărată și autentică. Ajunși în casă, orbi au fost întrebați, credeți că pot face lucrul acesta? Deși Isus știa că ei cred, că ce altfel nu l-ar fi urmat, totuși îi întreabă. Prin această întrebare, le-a făcut cunoscute credința lor mulțimii din jur, pentru ca să atragă și pe alții la el prin credință. Minunile și lucrările sale aveau drept. Scop nu numai ușurarea bolnavilor, ci mai ales convingerea celor din jur care vedeau și auzeau. Prin toate, Isus urmărea câștigarea sufletelor pentru evanghelie, pentru mântuire. Orbii au răspuns, da, Doamne. Acum nu îl mai numesc fiul lui David, ci îl recunosc de stăpân. Credința adevărată nu te lasă la jumătatea drumului, ci te duce până la capăt. Nu te lasă în încurcătură, ci te descurcă. Pe cei doi oribi, credința i-a dus la recunoașterea stăpânului. Când credința te duce la recunoașterea lui Isus, nu numai ca o persoană istorică, ci ca un mântuitor personal și ca un stăpân al cerului și al pământului, ai ajuns la credința adevărată, ai ajuns la adevăr. În versetele următoare, 29 și 30 din Matei 9, Citim ce a mai făcut Domnul Isus. și anume, atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă vise după credința voastră și li s-au deschis ochii. Iubiți ascultători, până când Isus nu se atinge de ochii sufletești ai omului, omul nu poate vedea lumina adevărului, numai mâna lui poate face acest lucru. Oricâtă trudă ar depune sufletul pentru a cunoaște adevărul, oricâte școli teologice omenești ar urma, oricâte cărți ar citi, până când mâna lui Iisus nu atinge ochii, tot orb rămâne, tot departe de adevăr rătăcește. Dar pentru ca mâna Domnului să poată atinge ochii, trebuie credință. Credința atinge pe Dumnezeu și Dumnezeu atinge sufletul bolnav. Orbii au atins întâi pe Domnul Isus cu credința lor, de aceea el le-a spus, facă se după credința voastră. Credința care merge direct la Isus nu se întoarce niciodată cu coșul gol. Omul este ceea ce crede. Crezi mult? Ai mult. Crezi puțin? Ai puțin. Crezi în infinit? Ai infinitul. Crezi în Dumnezeu? Îl ai pe Dumnezeu ca tată, cu toate harurile sale, împărăția lui Dumnezeu este o donație veșnică. Lumina este semănată pentru cel neprihenit, spune Psalmul 97:11. cu Dar nimeni nu este neprihenit dacă nu are credință dreaptă. Celor cu credință dreaptă li se deschid ochii și văd lumina adevărului. Orbi aveau o credință dreaptă pentru că s-au dus direct la Domnul Isus și închip sincer cu nevoia lor. Fariseii și cărturarii aveau o credință falsă, strâmbă, pentru că suspectau pe Isus și umblau după slava care vine de la oameni, cum citim la Ioan 5,44. Cine umblă după slava care vine de la oameni, indiferent cum s-ar manifesta aceasta, are o credință falsă. Crede ca să înțelegi, spune fericitul Augustin. Orbii au crezut, de aceea li s-au deschis ochii. Înțelegerea adevărului se dă numai a care cred cu inima simplă, celor care vin direct la Domnul Iisus ca să le atingă ochii sufletului. Vindecarea orbilor este efectul credinței. Mâna credinței prinde mâna lui Dumnezeu cea plină de daruri și ia în stăpânire aceste daruri. Orbii nu erau înțelepți în felul lumii, dar aveau o credință înțeleaptă. E mai bine să fii prost în felul lumii, dar să ai o credință dreaptă, decât să fii înțelept în felul lumii, dar să ai o credință falsă. Credința dreaptă este aceea care atinge pe Iisus și ia darurile sale. Farisei și cărturarii făceau parte dintr-o confesiune dreaptă după concepția de atunci și totuși au rămas pe din afara Harului lui Dumnezeu pe când sutașul, femeia cananeancă și alții care făceau parte dintre păgâni au primit harul datorită faptului că au venit cu credință sinceră, dreaptă, direct la Domnul Isus și l-au atins pe el. Dragul meu ascultător, ce fel de credință ai tu? Ai mers tu direct la Domnul Isus cu credința ta? Și dacă da... Ai primit de la el ce ți-a dat? Iubiți ascultători, fiecare din noi rămâne acum să ne punem întrebarea direct și personal. Cât privește răspunsul, este mai mult decât simplu de aflat. Și anume, dacă viața pe care o trăiesc are în vedere cerul și sfințenia lui Dumnezeu, înseamnă că am primit ceea ce mi-a dat Domnul Hristos darul vieții veșnice. Cu acestea fiind spuse, vă aducem la cunoștință încheierea programului 77, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Fie ca binecuvântările veșnice și minunate ale lui Dumnezeu, să fie și să se odihnească peste fiecare ascultător iubit al acestui program. Amin.